علی رسول کریم اما بات فاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقا آدم من ربه کلمات فتحب علیه انہو ہوا التواب الرحیم لیرود رانو ازتمندو منقستاش و حضور که د دې اشکال اشكال د خپل گفتو شه د کلیمه تشری نو مونږه دا با روایت په نسبت باندې او دا خبره وا ساده مل سلام له حق محمدين صلی الله علیه السلام وځو او دا غیب وو ځواني الله پاک دې تمافی وکړم اغاکاڈیمی خوب بیتر خبر دادا چی تفسیر دی قرآن پی قرآن سرداد اول چه دی عراف کی ربنا ظلمنا انفسنا ویلن تغفر لنا و ترحمنا قالا ربنا ظلمنا دائیوهی بیام خلق چی کم دی استدلال نیشی پدی خبره و من شبهاتی هم ما أنه سأل آدم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواء أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على صحيحين وغيره ولا ذو الخبر هذا عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطية قال يا ربي أسألك بحق محمد لما عرفت لي فقال الله ادم وكيف عرفت محمد محمد د سنگ او پی جانور او مخلوق هو مون له لته را کړي قال يا ربي انك لما خلقتني بي ذك شيء دي په خلاص جوړ کړم په اعزاز اكرم وانا فخت فيني روحك او کو kia ذرات او عاش او رفعت راسي سر می پور تک ورقات مكتوبن علی قوائم العرش و میلې د چيلي کرښه او پستانو د عرش باندې دا خبره لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت زپوښوم ان کلام ته زی په رسمه ک الاه الخوف الیک چه سنه یوزیا کای خپل نوم سره مونږر هغه محبوب د مخلوقنا فقال الله لو توي صدق ته ادم مشکي نه انه لا حقر خلق الى إليا دا ډیر ای محبوب دي ماتا او دونی به حق دي دته په حق مرو او غواړم فقظ سفرت لكا ولولا محمد ما خلقته کا, کا غنبه مابت پیدا کړی نه دا مڠاو تاسو دوي چې به حق محمدين ببرکة النبي والولي دانم نه تاسو دغه يا جمل السلام واشطن وللا او رسول الله صلی الله عليه السلام یې الله کا واشکا کړی دي او دا حديثه مستدرک ته حاکم ذکر کړی دي شرو قران سي بو يف الجواب عن من وجهين د دوژن او د جواب کیږي او جات الاسناد او جات المانا سند کی اول کلام کو اوه مانا تنګوچ زمانہ درسته ده کغلا کرا عمل کلام علی الاسناد فقال الحافظ الذهبي فی المیزان الحاکم ابو عبد الحافظ صاحب التصانیف امام صدوق ده تسانیف و خاون ده و رشتین امام ده ولیکن نهوی صاحق و فی مستدرکی احادیث ساختتن مستدرکی یو خوی دیچ آغا غرزیده لی احادیث ده رشتی اکی او ییت رو عبو عبدالله الحافظ صاحب و تسانیف امام صدوق ولیکن نوشایو احادیث ساختتن ای سرو منظالکه دا خبره د ژه ډېره ده بیا حافظې زههبي ووي په ما هل خافیت آلی دا پې پټه ده فماغ م هلو ظال کار ای ان عاالمه کپې پوه په حي خیانت نظمهتون دا, دا خیانت دی مشهور بیا پ مشور شي بزار که مندونې تاارېشیخیان وقالهاهرسهته به اسماعیل ل انثري عام و دده په باره کې م تپوس شو کوو په قاله ایمامون في الحدي راافزیون خ ام دی پوکې خدا راافزیي دی او برید خ دا تااهر چې شاګر ده به اسمیل دی غه و قلتهالله حببل انصاب الله انصاف وخي د زمقه وا المرجل برافزين رافيزي نه ولاكن شيئن فقط شياده کلامي زهبي دا ختم شو وانا نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان اغم دا او الجهاز الذي نقله الذهبي ودع خبرت جاتكر وزاد عليه قوله والحاكم أجل قدرا وآز محزن وأكبر من أن يذكر في الزعفاء ولكن قيل في الاتذار عنه أنه عند تسليفه المستدرك جدا مستدرك جواه كان في آخر يوم له آخر مليوم ويدل على ذلك ذكر جمعات في كتاب الزعفاء غریب اعذاب و ضعف او کی شمار لے لرو وقت اب ترک روایت عنهم چه دذن بر روایت نکئی و منا من ال احتاج بهم ثم اخرج احادیث بعضهم فی مستدرک و صحیحہ من ذلک انه اخرج حدیثا ل عبد الرحمن بن زیاد بن اسلام وكان قد ذكره فی ضعفہ بے ویلی فقال انہو روان بیہ حدیث موضوعتا عبد الرحمن ابن زیاد ابن اسلام موضوعی حدیث تکلانا ذکر کئی لا اقفع علا من تعمل آها من آل سنیا او دائی ویلی چیدہ نیہیت نیہیت پہنی اجر پینزم جل او دو سوہ دردیش کے وقد نقلل خطیب البغدادی فی تاریخ او أنه قال في ترجمة الحاكم نقل النبي سعى إبراهيم ابن محمد أرموين سعى بولي قال جمع الحاكم أبوذ الله حديثا زعم أن أسحاهم قمان كيلا سيدي العشرة البخاري ومسلم يلزموا هما يخراجوا ما في سيهيهما فأنكر عليها صحاب الحديث له حدي صاحب دا حدي سو هغوی ټولې من کرد دي ځکه لم تفیتو في لا قولي ولا سو ب في نه د قو ته نظر کړی او ن د د فیلته سواب ب دی ختی بغاادي دا خبره کړی دی دریم جل سه دو سودشي زذهببي تتسکرره کې وي ولا راب نه ف مستدرکې هاددي سر کره ليس وذا لاثر في صحابه في هذا موضوع شان المستدرك لاخراجي حافي ذا بي تذكره كي وي خالد بن طاهر اغا مخده نه خبر سال ابو اسماعيل الانصاري الحاكم فقال ثقه في الحديث رافيز خبيث ثم قال ابن طاهر كان شديد التعصب يظهر التصنن في التخديم والخلافة وكان منحرفاً المعبية وآله متظاهراً بذلك ولا لياتذر منه ابن تاهر وي ذهبه وبكل حال فهو شعي لا رافيج وليته لم, يت... لم يسن في المستدرك هاي كاش كي جمستدركي نبعي جوالك فإنه غز من فظائله بسوء التصنفين دریم جلد د سوزیدیش فارجال الحدیث نقاد مجتمیون حضورت العاکم فی تسریحی هی و فی تابی هی فی شان او بازو متهم کړی پا او بازی ترجیح ور کری دا ټول طول ذکر کئی شیل قرآن شب او گرن اقوال ددد ذکر کری دی خود دی خاص حدیث متعلق وقال الزعف في تعليقه على المستدرك أنه حديث الموزون مقذوب وفي سنة زعفة وقد ضعفه الحافظ الحثمي في مجمع الزواد وسيطئي في مناحل الصفاة في تخريج حديث الشفاة سيانة الإنسان عوضيه لسنة عبد الرحمن بن زياد بن أسلام ومرضي وقد أجمع الناس على تزيي فيه والقطي فيه حافظ ابن حجر متآذیب و تعذیب کې دا خبره کوي زادی میزان الاعتدال کې دا خبره کوي وو کلامه کړيږي په جی باندې دادا قضيه موزو ده او ډېر ایوبه کلامه کړي دي ده وہی فل حدیث صحت الاسناد وقال شيخ مشايخ شيخ عبد الغني في جهل حاجه عبد الرحمن بن زید ضعیفن وقال شیخ عبدالعزیزی دیلوی عنی الزہبین لا يحل لأحد ان این عمل بالمستدرک حتی لا يعلم بتعقبات الزہبی تعقبات در زہبی دی معلوم نئی دا مستدرک باندی عمل کول دا حرام دی صفحہ سالورت والی خوستان المحدثین وقاله ل مامل حاف ابنی تيې رحم اللهلی في هذا حدي ومن نهله حی موضوع دی دا د موضوع حدي سونه دی اللهتي لا اب نهله حکومن ش لا ابنیلی حکمن شر الله جااهر بیادلله کاام په دی چې مشرریبي ن کوي هغه باله داکام و باندې جااهیر وي وقال الاسئله له صف 200 سروش بيت د سند حالت او و ام الكلام على المانا فذلال الوجه على هذا الحديث باعث من وجوب شل قران سي وي يوب غذا محمد ما خلقتك د دلالت کوي بده چ ادم عليه السلام له اجل محمد او قد يتل بمنان متفق دي ان شاء الله مخلوق قرا كل عباده وما خلق الجن والانس الا ليعبدوني ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وحده لا شريك له عبد ادم خلق للعباده محمد او كاظم هذا شوي دا محمد دپارا نو نور دپلمبران نو نتشي دپارا پدا شوي یا دا نور خل د څه د پاره پیدا دی ولما ذا فرقم محمد نفسو پیغمبر د څه پاره پیدا دی دا څومره زور ګول غوښیل قران سی او ولان عام کی وای چې دا پیغمبران ذکر کړی وي اولای کذین حد الله فوج خداه مقتدی پیغمبر ته دې شیخ پیدا وکړه دا ری صحیح حدیث کی راځي لا یم بغ لا يَقُولَ نه یکوله مِنْ خیرو بْنِ نمتتا زه د بْنِ سنیمتتا نه غوره هم داې سوک نه ووي لکهلاپگته چې ی نه نمتتا د م په خیټه کې نز وو او زه بره د هرتهرسېدللی وممه و غ دوړهلاته یو دا معناه لاته په زیونله یو نه سنیمتتا اوداررنې د که ژب د دې روایت دا ډیر کتابه باغی دی نه حد زیاد او بل قران په خپل د دې کلمات او معنا کړي دا وقالا ربانا ظلمنا انفسنا والا لم تقفر لنا دا ویل دي دا رنګي چې القرآن سي وای ا اسح طرق في ذلك يفسر القرآن بالقران فم اجمله فی مکان فقد فینو قد بسطه في موزن آخر امنی کسیرو یا جای که اجمالی بل جای که قرآن تفصیل کوي بل اجمال مفسرون من السلف والخلف فده خبره چې دا کلیمات اغلی چسو اتعارات که دیر شوی دی نداد جن حدیث دی او دارنگی مجموع زایات نور علماء دیر طولو که دا مو زه فکر کړی دم به حای حسیني په روایت د تبراني باندې دا خبره کړی ده چې دې کې سوار ابن مسعود د متروب دي او دا ري ويلي دي چې بابو دعاءي ادم آن عائشہ ان نبی صلی الله علیه السلام لما حبط الله واذو مل الارض قام وجاه الكابه فصلى ركعتين ثوالله مولا وتعالى حاجت دعاء آدائی و دور و خودا او دا خبر کرده شای القرآن ارمان داله شده کتاب خلقو کچه نو دا دیبا قدن حید زیادت درستا او صاحب خبر آگا دیلی دیر او دو او دو جوابونے کردی نحید زیادت وصفقب دوراندی کئی قالا فی الفتاوله ہندی و یکرح و این یقون فی دعائی ہی اللهم اني اسالک بمقد العز من عتک ا دا چې څوک یې د ناروا حرام دی دارغه امام سب شپدا خبره کړی دا, خبر دا. دارنګ بلځه کې وای ويکره وی یقول فی دعائه بحق فلان وقضا بحق انبیای کوو جایکا او د حق رسول کا د حق البیت او المسجد الحرام لانو لا حق للمخلوق على الخالق دارنګي خلاصہ کيدا خبره کړې دا ولله الاسماء الحسنى فضو به ها murid کيدا خبره کړې دا قالت الهدايه واکرم یقول فی دعائه بحق فلان او ذات نبی کا فینولا بل المخلوق على الخالق جل ذا و پاتور قادر اتم دې صاحب و سوو شو هیڅ شارزه چتا اکبر دې یو قاری اوسر شپه تا عالمګری جولي پنجا صاحب دې سو را او ښه کاری دې عامه دارنګې زبل چا په اعمال باندې واسطه کول دام غلطه خبره نو وګوڅل کېل شری قران څخه په دې کې زما مقصد د مشکل نه دا چې پتاواله لوازي امتحان ولګي او فَتَرَ قَادِمُ مِرْدِي كَرِ مَاتِن فَتَابَ لَهُ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ساته په تولګې ځاوه کې د دې میث سو دارا پښتو میا دي ذکر کړی وي اول باب توثيق او تمهيدو په اړه فرقه 300 کی تفصيلي او دوهم اصلي مساله وافقې او پهغ او ب ثبات په ناممو اررب د ن مشتهي د مکې منې ستا دپاره دي ستااس منی کوې متبر کو لاظشي چې چې وشو غ نانته معه لا مع شو تو وستا که تا کوم جورو م شو د کا عادت شروعکهه رب بهنالم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رد أني مستن يذروانك أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنت سنعوه إلا أنت أفضل تعطو الوايا تبقى شجور بشي مات أو ده زويد قول دريداني دي ملعيكي بيغمبران دي, دي أو جنات دي ده جنات مصر نفيده سيدا ونفرد بطول ومرجيم ومرجون آدم سرسلام السلام نه شو او غون او پاړه د جات نه راغ شو کومشيه چې منې شوي تاطببا غ ډېر خښ کوي بیا به د لوړ مقام نه را اوې کويورې مل ک پوه نه شوي هغې خپل رالو پهخواانه ته لا ملهنا دا محعلم سره چېمللاق چې په ژو نه پوېږياعظم په ژو نه نه شکان بلکم کجایا جو بریا نه داننا داننا قرآن کریم یو گزار نکاید ایسی پس سوری گزارو نکاید او دوبا با فیرشو داو درین باب دے خطاب خاص پس دا خطاب عامنا آلتا یا ایوحنا سعب دو دلتا یا بنی اسرائیل دا ایولی ہے یاد پا دغای سرمانه که چه قرآن کریم را تا دبنیس رایم چرچاوا که غمبران تو که گیرو بادشهان تو که گیرو تمادونی سر کرا سیده لیو خسرت پکیو او تون خلق دیتا متوجیو نو اللہ پا عبدی سر خطاب شروک خار خطاب هست در خطاب عامنا و دا د اشکال با یی ابنیم نشخه اشکال پکی. اشکال پکی داوی چی دادری بابا شل قرآن وولی جور کو بتوژید کی. اوگه پا جید تورزو تنصبانی وولی په پشیل قرآن که بجواب. اول باعت تو تیوتا مهید دی. جو هم اصل مقصد دی درین تا دیمانه خلاشتوژید. باستا او اشکال ختم شو. بل ملاحظات از ذی مناسبت و اعلان بیان به په بیان په کړه خپل خلاصات او په کړه خپل خلاصات چې سلسله وې نه ذات او جهت سم وې دایم اصلي انسان کې خبره کای په بېغوي فصیه وې او خیال مطلب بیان او ذات او جهت سم وې چې خپل خبره بیا او خپل خبره مقصد دې مادم ځک بیا چې فارغې کې څنپا کی اغا ورڅې کړ توونه دنیا راځي نو تو هیڅ شي اماده نشه اول باب تو کېو څنګه دې اصلي مقصد دې مکه ته مکه کې څه بیانې مکه کې دعو فصلې دي او خطاب دې کله چې قرآن کې تابع یې دي کله فصونه یاد قالا ساتا خطاب الکلی قالا تفصلون کلی فصابه الزام اشتباه نارাজি طبدی زان پریکا او دزی مقصد سے مناسب خاص خطاب است خطاب عام یا ای الناس یا بنی اسرائیل اور ټول خلق تاسو ته وای او زوزادګان خاص کوي او پیغمبر بلشو تاسو ته وای او طالبانو تاسو ته داټو رجال من خالي او پدې خدای خاص کې وو فسلې دي او وو فسلو کې اول فصل کې درې پرې پیډ يهودو او غلط صفاتو دي يهودو تعريف اټمانه حق او تر کې عمل دا يهودو کار بني اسرائيلو تويځ پاين کي تعريف مکووي تويځ پاين کي او دا دی کفمان نه کوئ تو قایم کوي او عمل بغ کوي او عمل د نه شتهی کله چې او سړی ات عملې چې نه نو هغه په دی خپله خبره ک خبره پټې را پټې پټې را پټي چې دا را باندې پو او دا غ مقصد دا چې دنیا چې پ اخلي او هغه خبره مقرهته آ سیفارت من سجن کړي وي د ی وود چېقل په دکن پاې شي او دا د انسان د زرخبرفره ل ده په آفرین پهقرم آفرین د د په ای آفرین د د په فراسف او د د پهیت ماې چې په داې ترس باندې فراصسه جوړه کړی آخرتلل تااسې ي دا ګیرګینېستا دا څه ګیرګینېستا دا وېڅې ګیرګینېستا دا وېڅې ګیرګینېستا دا روماني کېنېسته دا مزارک کېنېسته دا ټول طالب کېنېسته ارمانداږي چې په خدای شي څنګه لکه قرآن علوم چې څپړي دا چې د ذو علوم قرآن خلاص کړی خپل ژوند پاتې حرام نه یوه سورته د شل قرآن د خلاصو په دیوار نشکي ار څو ما دې مجازي ماده دی میدان کې شي رسول الله صلی الله علیه و بل وسلم یوه د بل نږدې ده د بل نږدې ده په بل نږدې دا هوجه ده جو قران دی سورته یو هون جنا نه بل سورته بل هون جنا نه بل سورته بل هون نو دته کې خپل سر چوي او خپل تبلیغونه او خپل رسونه جوړوي تاسو د قران څخه په روان یو ورد سره درشي او خاورو ته د ثوره او ارمان باندې وقفو سره بالکل نو 43 کېږي 20 کېږي ښار او لاړ یو ورته فرې وکړه ده چې درې او وري کېږي چې ماسترګ نه ل په ټې درې او ما سره مګړې دی او زه یو پا چې دا کا فرې دا داستر ل پ من خو داسانېک طریبانان ل د مدرسې نه وټوللو ما ق په نه او د شپې تمې راتل کیږي چې څنګه ولایته mLast او تو په بالغ مسئول نص او هغه دروازې چې ودرېږم چې کوم نه ویو او باندې خلک شړل چیرانه څراغونه زه قسم چې کتاب له مهد یا کولای وکړی ما لريش اروز کا او نه دی څلاو یو په کوم ځل نه الله بیا شایې حال دی چې څنګه هم غړې ته قتل او درې کوو چې نه راځي یو خار ځکه توبه تاسې دا او منډه فرا زړه دې اجازه کوو چې کوي چې کوم کنټرول دا چې کوم کار کنټرول دا چې خبرې کوم کنټرول وي مګر څوبې کوو نا پیغمبر و نا صحابی و اگر نبا مستحر اغاد خاضر بنا قومت و خواهد مو اگر جنیا تی آغا تحریف چه دشورو کڑا رئی پیرانو دیغر رکارو نا کری زی تر دار نور خلکی نگی در دار پیرانو چی کم کارن ریزان خر جیحاد لائر دیغر رکارو کڑا رئی فکا سم بخذائی چه دا تحریف جیحان که دان لا نظیر و لا نسال تحریف جو بنده په تاحریک جو کړی یا فلم کړی یا فلم کړی یا فلم کړی د دنیا چې څنګه شي الله په وړاندې یې څنګه ده دا وګوره کوشلونکو د شپاګل به شپاګل کوې شپاګل کوې ټول دنیا تر دakala دلیکي زه تاحریک چې ځکه په دا تاحریک چا سره نو اصحر جانی تحریک بو سره و دا حجیث بو بخاری لگه چی دا تحریک تحریک نو په وارس او او او صالح حرام شرمان تزماز تاکتو خلکنه گئرنگ بیر نتو حرام پاس شویگه دا سنگه سان دا څنګه هیلو بو و دا سنگه دا خبر نکیی دا ما کلید دا لکنه نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا زما خبره بكيشفتو غورا وګوره دس الادم مغورا دو جائب مغورا دخلل مغورا دخلتو غورا او دس شخم قرآن وولاد وولاد قطعبذر که اولای بديداده باقام وخی خورما دا تا تا کچ تا تا تا تا تا تا تا تا دیل خبره باید وداد خبانه تیتی بيکا بلائید دا خبره بردید رانیعو دیل غاطه غاطه بگذر سات دا سپا ألا تعالى unlucky actually if I don't think that I can tell about it, and she doesn't ask us, and I believe it is not only doin' the minha culpa in sabe what you do. he wasn't an efficient way to even her normal human in the world. we just saw that looking into this of this 21step. We sell all in the renowned Smeote inn's Andhつudal. we have باسونه په پسممونو بهلوومبانند بالامال خ یا راتی را سیته غړه چې نفیب مونیشن ومره قخالې مزه خا داس چېله درې چې چنجې نه راحمان سر, سر. او رامان سر او رامان ور تفر لهمون را اوس او په تیر او تفر شروع چې شروع کوې د یو پا چې تې ز خبرو په د موض چیت تعریق و او قایصو سوجی اس یا پسېم ځای اومه او که په سر روز سان چې زوتہ د دماغ راټینګوم د خبرو ته ای نه مازوم نتنداره سو د هغه خبره مفهومه قسم په خوې دې د خپل مخ تدې سي لکه کار یا په دغه توګه خبرې لریږي غونډه نه ما دا کاڅه تفصیلې دي تفصیلې دي ډېرې دي ډېرې دي خلاصه یې د د خوږیا دا ویره دا ویره دا ویل دا قرآن من خزر یته تپینې زو او داس اوته زو اوته زو زمانو د په تو هزارنو د تیزه خجو چې لری لری زین نور راي خو اخوه څو ځای د دو زره، دری زره، سلور زره. نلتا من ناس و ماغ زنانتا و هل من خزي و شماره؟ آه، مو نسي و خزي شماره؟ باچه جنر دا بابس و هل ما په وردشه؟ فلاصوني وردشه؟ ماغو په با دروغو خي و شماره و تا سلور خزي و تاكيينوه؟ مخيان يا كتير و تاكي ما زيگر را لمات خزي و و مو پورا و نشماره و سلور زره و سالور سولور زل دې دا مدرسه دې نه یوه نیوملانه تاسو په دې واره راغلی دې خالي دي ته غږ له دا ته رسیدله داخلي تاسو خاده منصاب خاده خاصه کې ځا په خبري وي اا سره خلاص کړه دعا وکوي خې ځا په خاص نه څه ځا په عام نو او باول حساب کې یا باون فصل کې د ریپو دیتې د يهوډو تحریف کې څو نه حق او سر قیامت خبر یا ډول خبره چې کوم دی پټول او خبره باندې عمل نکوه ان داسي عجيبه خبره او درې خسی بو تو د مومنانو صبر صلات ایمان د اخره صبر او کا او موږ وکاو او ایمان په اخرت باندې ولاړه د دیو من کې څه مناسبت ده دا مشکل دی چې آسان نه زړه دا تا په تاسو زړه دي ازوځی ځان دغه ایسو خلل زوړه دي رول مانی په دې ځای باندې نوې په دې ځای زومک اسمان بل دو خې چې اسمان ناراضو ویني تر زو کام نه شي یہ تراض راضی ہے کہ ابو اوامرو سری دي اوامر یزید کو پنو احی سرن نواحی سری نواحی یزید اور دا خلاصہ غلط ہے۔ یا یا بنی اسرائیل اسکرو یو عمر اوفو بلا امر فرحون بلا امر امنو بمانزل تو بلا او ویا یفتقون بلا او اقيموا الصلاه بلمر واركعوا مع الركع بلمر سمرا مرونه دي يتا تي غير خبر, را دا لا خلاص را را خبر را او يشت قال يقول اصغى غلطا زان ترى كده شم قران قبر النبي سي زان ترى او قد نو وا يوبيت با سرشي لا تكون ولا كافر يوم لا تستروا دع لا تلبس الحق ادري لا تَسْمُ الْحَقَّ شَلُو نو په دې کې دې دي د اجر سنگرام کې کوم شینه جواب او به یې سایلو یاد کې زمانه نعمت نعمت نعمت نعمت نعمت زمانه زمانه نو وا اوو جوه دي زما د نعمت ادول دازي زما په اډو او فاو کوي تور والے وګړي څنګه پور و یا فره بون مانه ویره گئی خلاف دو آده و نتای خلاف دو آده و یه رت مانه آمینو بی مانگلت و بدی کتابی مانگاوه شای جیبا خبره اوکرا فران شای جیبا خبره اوکرا تا خود سر نسکورو نیماتی نیماتی نوڑه نوڑه سفرک دانم جیوار و خبر دا خبره ده دا خود پا گرم با گرد بطور تودم ناردی دمرا لوی خونه دیو دمرا وڑی خبری سنگ. خبر را وه کې دواميلووبې منزلته زماې کا من او چې ستان کې تابوم نو ولا چلوکوو و دا او پهې فړوم بیا م کافر م جوړی چې ته اوولنی کاثر شي او نور به تا وټه چې نوته چلې کارو پیسې پهغې چې تاریفې کاو لکو په تاریف دی وله تت دا ممثللببي خبره وه شلخوررانې دا را کور ته تریفمه کوو او ور او دایو قسم وراتل د سن حق قبل باطل دا تلج س حق بل باطل توتیوت میته کس مان تا و ولا تک تو مل حق و ان ملان حق پټه سلام ملان حق پټه سلام ملان حق پټه دا معنا ده دا اوسو د وای منځو کا زکات ور کاروکو کا اتامرون نن نهدل دیوته سون نن سوزاکوم بل په عمل نه کوي او په دې پیغمبري مان دا و خاره خوشي دی په خپل نه کوي بل کار خوشي دی اتره اتامرون نن نهدل دی اشتراغ ايات لا تحري خبر اور ډول کسمان خبر پټول اتامرون نن خبر وانګه من نه کول بل پکې کمات شي روه کوریا بال چې سر را پهې زیل کوی پهې خبره اوستاژته بهونهرسسیږي اوس دا درې خبرې سفر سوالات تمال به لااخرهټین ودرې لا په دیین مالې صبرټین و درې لا په تاس بادي تیم و درېګ ده معسییتته را پهتنشا ټین و درې که په دی لار کې ته غزه به او قه او د او ځکه کو تاسې په ذلیل او صبر ود دې ځې د فارزان تیار کو منځونه شروع کو منځونه منځونه او کله ځا صبر دیو ک او منځو ک په ایمان د اخرت اخرت کې تامو ذری خصي په صفاتو د مؤمنان ليهودو د صفاتو نه ځان وساکه او د مومنانو په شپاتو باندې ځان خيستا او ګراندار او کالدار کا خیر پدې منځ کې خو دیر شیا دی چې سړی وای هم څره خدا وخت نشته طالبانو او استادانو او ملګریانو او ما ماته زادو کله تخلاص کی نو مال ته یو رسخه خلاصو مشکلات کې اوره خلاصو تاسو ته ورشاله اساس او کوې ما نو کوی راځي چې کوم دیو مشکل نې وځو دا اڑم شو نو مشکل کی دازیبو مشکل <سؤال> شي چې عقل <سؤال> ورته دم ګټه وکړي نو زه پریس یا مشکل د تاسو بل دی کېنی او مشکل کوم لاو پدای شي هغه وګوره ګندر تی نی نرمه غانې چې سباله د دې ځان متخقم بل اوري بیا او تخقم بل یو پدای شي په دې مدرسه دوه دورې تهري شوې د مدرسو د یو توثی تخریر ل دی خلکو تا سرله مختکاره کو چ په کار دی زهه خیال دی کو چ په وخت راغ او مقالله پاکرا وسته به دد جملو تر من د د مناسبو پروګامونه وکړو خی خفه کې یم پاېور اوس دد یا بهې اسرائلسکورو متی نهتییا نام تا دا لي ووا نو دار ملاله وندی چه تکرار زفاره تایید منا خوالگی دی ما تا شموله چې دا خود دو تیسو خبرم والا کلا دا یا بنی اسرائیل از کرو اسرائیل دو وی یو یهودو یو نسواراو یهودو تای اغاو ویلا نسوارای چه ورعا تفکر نو دوی د خبری نکی اما سر خبره او کی یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی اللہ چنام یا یو او یاداله چې د دې ته ته مو په تخف سره ده وت اكو یوم لا تجی نفسنا نفس الشیار څالو رلارې د خلاصې یو دا چې دا غې په وس کې راشي نفوسی ز د کابل حکومت دې ار چاباندی چې راغلا هغه بخلې نفوسی ورپې ونانګار بخل ګناځروم کیرې او ځم سپارش ن ن ن ن ولای خپل مناسو دریم جرمانه کیږي بونګه بورکې نه نه نه ولا یو خزم منها حاضر څالو رنګ کوتا کوټوک درازي خو زخت اخلاص کو ولاه من سر دا به دې پسوند دې خطاب تک ما اے ه وګوره مقصد وګوره کته می ته وګوره کته میول چې پساره وو زه دې به راځم د الفاظو له څنګ علاوه ورسخه دا څه یو خبره ده دویمه خبره دا ده چې دویم فصل په دې کې دی بیان د نعمتونو د نعمتونو کې نعمتونه او دوا ژابونه اته نعمتونه د اندازې نه زیات وو ورځې دي او څه نعمتونه ذکر کړي دي وو ورځې دي او څه نعمتونه یعنی بریښې روطاس نه د اندازې نه زیات نعمتونه کړي د دې دنیا نه مزرباندې دي او دوهذا بونه کېې شي چې تا وړهله دا راست چې دا مال سکر دا کړي داسې توت دی نو بله سپیر د ل در کو مشره نو دا دوه متون لدې د پارېديګرانسمنو ې مونه پر رالی کوي موښز نه جنا کوو من عالی فرراون یاتی هغه وخت نجات جادمې در کړي او تا اس د فرراونیان نه نو اوسس دا یا بنی اسرائیل اس کورو نعمت یلکه انا ام طال علیکم دا توتیوتم هی دود دېل پارا چې تا ورته وسولې چې نعمت دې در باندې کړی دی یا بنی اسرائیل اس کورو نعمت یلکه انا ام طال علیکم واوقبی اجه یو یوار بنی اسرائیل خوځ پلاړ دې کنه غولنو نو غول کلګرا باندې کړی کوم دې کې خدای دې نکا اڅه دروغ وای په مال تیرځه و اللہ فاقو سواله لئے بی ویعیابن اسرائیل نسکر نعمت جلاتی کالا و از نجحناكم و از فرقنا و از وعدنا و از آتائنا مسال <متحدث> کتاب و قال موسا و از و از و از و از و از کم بلو من کرشه کم بلو لعجه کم بلو و تخدیل و تاشو خوده داقش قرآن داقش قرآن واو روی لاغہ کو اوبیہ تپاشی رو تاجہ بیشنے ہلا اگنے اگنے تپاشی لاغہ ال اپکارو جی لگا پکینہ ہا ویا قران کے لگ کے سر پہ ذربہ ذر از ذربن بو ذربن سے کے مصدر بو اولو سارس را پتہ داجن او مونی کے بر کر پتہ تھا تا تھا ذربہ ذر از ذربن داج شد دا بم کو کی وے کان ذربہ زیادون امرن ذربہ ماجید از زیادن فائید امر دا من بکی ریچه تکن دا موضوع دا دا محمول دا حداسط بکی مکرر دا جمله تو گرده وست نتیجه پر آمد شده پر آمده بر آمده دا از دکه دا دا از دکه چه بده نجات در کن خود دا خبره دا تقوم چې بده اطانی متونو که قرآنی کریم دا دینی متونو ترمنده تناسف شتاو کنشتا دا خبره دیرا سخته ده دا دا تا تا مولانا دا مولانا گینه چی خوده آنی ده تخیب آنی وراشی ده تغو خیب اوڈا با دی پتا وران که او خراب کن کدرل دا نیمتونو شماری کرده دا دا دو نیمتونو دا دو نیمتونو شماری کرده او ست تناسوب دی پا دیکی مناسبت ایسا دی دو ایم خطاب یا دو ایم فصل و ایز من آل فراون اول چې کوم دی نجاد من فراون دی دو دویم ایم افان الزم دریم اتاو توراد سلور ما فان القتل پیزم حیات باد الحلاق شپاگم تزلیل الغمام وم انزال المن و اوا سم عین منفجرا لہم من, من الحجر اول کو دنیا دے خدای کی خنمت خنمت خنمت لو این نعمت صحیح نعمت اول نعمت درخت نعمت کے دشمن در پسے گئے آ کہ دشمن نہ بچو نو کہ دشمن در پسیو او تا پولا کوڑا منگ کسو کر والا چا پولا زارو گرمی خپل خبره ته غوم تاسو غو طالبانه سه و ځونه موږ یې څېړي چې خځه سر او بې دي د پغاړه او منګک کشوک کدا ژوند نو روزگار دا اوس کړه راځو مو یاګان دا را دا د راتلنې مته د قران نام غټ نه مته نیاز من فران دا چې ټول دې تخړی ځان نو ټول د دنیا د خپل په کاړه په بازار بس تاسو تم تم سوداګر من تم مولین د معلومات او, تن. أو عالم څنګه مدرسې او عالم څنګه او ریښي دولت څنګه او ویری عالم او ټول سماج کې ګیرې راځي دا وایي ازارتان یاختنی نجات لري نو اسرائیل باندې چې کوم کډاو صدا کډاو دی الله پاک موږ او تاسو نه لری دا ډیره بڑا خبره دویم چې کوم دین او سړی جورم کل د جورم پهوجبانې دله نور بونه ونه نور کله ونه نور غمونونه را نور ته عثمانې تهېونه ونه را ځي معله پهغا پانې ظم درم چې کله دس منم رک شوو بونهعادلی ما اف شوه د ملکې به روزگار کو که نه که د طالبان تن به پهخوا به طالبان تن کوو یو به دد مخیلات کاوه بل به دد مخلات ته کاو یو بل شاهد مخه بل بل زده مخلمه تو نا به جن... قانون ژوندۍ به قانون ژوند دا حیثیت نه ژوند ز مدا د خروج په قانون ژوند سپور ژوند ښه به قانون ژوند مرغان ژوند ښه به قانون ژوند سناور ژوند ښه انسان به قانون نه لاندې مدریم نمبر کې تورات تورات ته لو ورک چې قانون دې با غاده قانون نه کار نکی پدېمن کس یو غلط سوال شو او یی له کلاس څخه مرشو نو موسی علی السلام ده الله دته سم سره تعال ورته لکه په دې ځای نه چور کړه او ورته ویل لا زګی مړ کړي دا خود په ځان تخلې بیا بوي ولا ځا سړی بود نو الته را نمړ کړه زه پدې نو سم مر کړي له که خواږه ها هزارې کل د لاراجان دي لاراجان دي او دې څومره سخت پیغمبري ورکرډه وبنيسلیلا او څومره توغ سو بغیرت خپل کوبنيسای وی ورزلامن الله انځه اتر دې انځه مخصوصه پر سيدل سيته که خو دې څنګه په وازه له ګولون بچي وکوي خو که دې و چې وال سلاغه په سر تړای شي تو مسالہ حرام نه تبدل مرګه پور غلام دی تبرق قیامت اپور غلام دی سچ بنو اسرائیل شو وساره جره مسالہ تمرو دا تورات ایمان دا شان دی لکن هغه اور سره چلګه دا پختانه هم بنو اسرائیل دی دا مسالته تفریقوم خفقېږي ورته دي چی پختانه هم بنو اسرائیل دی چې څومره اختیار غا غټي یې یعونه کوي لا استاذ شر و حلوه دا یاده کئی امانه متعس و خوده که امانه لست اختانه که دادت ته سمره دی چه خیار و رساوه امه عمر بزر تشار رسوه سمره چه ده سر خلقه و سره او عمر و سره بات حوامنه باید سر دادت دا دارنگی بل انعام ده ده حیات بعد الحلق بیا چې نور سره ګرمیو نه دیوالو نه ولاو بل چې نو الله تاسو ورځ راوستا وزل لنا علیکم الغمام اه ورځ می پیراوستا که تاسو پیټری دوستانو چې ورځ نه کانا او ملک می اذان او ګرمیو او دیوالو نم نوونیم نه وی نو سړیا ته کار مې نه ملي خرابېږي او کمونته ووایه چ الله نشته دی نو چې نهشته دی الله غورس چې ولاړله وهستا پلار و دررولی وه کستانې کوو درلی وه او ولې وست نو درې ولا تیر کاې نه ودرې ده معلو مزاره چې دې خاون وو او داغون نو الله کمونست دپاره بیا غری باانو سره سو داګري نه وه په پر خاصمانې نه دوکانون نو کولبل نه وه شي یو په اړیکه خبره غندې خو خړان شو غندې شي نه خو دې کم دی نه دی وټي نو الله فاكينزان المرن وصالوا فورتہ مرزان او درنبی دی خوراک خراج بیروس دی اول د دشمن زالکه دو کوشش کوه او دو ګونانه ځان ساته درم د قانون له حاصل ساته او څلو په خبره در نه خراب شي بي تر او ګرځه تو بو باسا او جهال اپشي د دې د فارمنډه وه او بیا د دې کوشش کو چې آرام ژوند لراشي تورې زر لراشي بیا د دې کوشش کو چې وسه قران بیا چې قران دې وکته گی کیږي نو دې ویتیږي او له دوله چینه روانېږي داتنې متن او خمربطه او منضبطه او د دین نورم په کې او بیا بسواله ما ته وای ونا سلور زده نه چیرکنګ آ شو روز نه چیرکنګ دې دې شو روز دې دې سلور زده دې ځلې څور زده یې نه دې دا خدا خبر شې څو روز دې دا کال مډر لري نه او به مو خو یو ګنټه غریبان او به دعا زګو نو لرااله دعا زګو راله یوه چې کوم دی راغای په سویه د سره په بیا دبې سره راغی ول اوه کول نو دخلو اګه قريه تفکلو من هيا شیشه تم رغدان و ادخل او سجدا او تابعدار دکري تلاشت اندازه سویله کز افغانستان ماجور افغانستان ماجور په دو سره کوم باندې روان لاله وو سره رنگ رنگ رنگ نار ته معاشان پروان وله خار دې ولول بازار نه چا په دې حساب به چیاله الله انشاء همدا آواز راځي پر دې सगळ्या مرګي دړي په ماجر مرګي چې چیلایو اته کار شي لا ورغه ورته یې مال ماجر پتا څه په تاسو ولا ګیلا مال عثمانه په کول نه کار نه راځي د عثمانه ول ول ورځه شوړه ځکه کار شي د خوړ نه نه غوړ شي نه دا آسانی چکر اخوار کا سم اخوار کا بغیارت جی شیسا میں بغیارت آتا کتاس و پسی لارت نیرے دے او تلے ہیں او دے خلقوں سے موٹا چولے ہوئے چې کلی خلقوں سے چھو تالیلی ذکڑے ہوئے دے پاکستانوں چو والا ماجر خوڑے غٹ خلدی دا خوڑے درانا خلدی دا خوڑے شڑلو نے دی دا خل والا ماجرے پسی دو نہیں ہوئے ښه نو ماږي بهم ورځه او ماجوږي په دیني ولاه دلاري هوا هي رماجوږي په دیني سالو ما ولې په خپل په هغه خسن شي ولې انصافه زبر ځان هغلي موندې پېښه شوی زوي په شګل کله د لاغوت لا کوسر لا څړیا نه امه سي بدماشي کوي او کو بدماشي کوي په هغه ځای په کولی کې کو مټي دې تپتا یو ګول شي تپته ګول کوي دابا خبره دره مهمه دګراې زت مندو نو هغوی پهناټو باندې پای ده وورس لاګې کوو بیا ور ته وایری و چې داسې کېمه وای ته تون نفر ل کوم هغې هنته تون في شره تن فزهنال ل نه له مورې زمې نه ساماوي مکان شکون ب د پرېدي داوه چا الله وله خشي نه ورکي او دوی چې کوم دی ما د سبب د کوفران کاره کوفران وې دی او غخي دي او زمونګه ډېرې دي راانه نو منګه غله خو مصور را پکهه پ را ل پ دا کو وګه او تېپ را چې خوند بکې نهشته دی قې وباو نوقررانو تهویل ای م سر نه لکوم ماسه حال دوم ذریبهته ل مضل لهول وارې او فکرې دې ولایږي چې ستا سال زو کویږه دې نه میرواد شل کال کې شل کال کې دې شي دیس کال کې شي mula بنځکاتو کیږي و ته مړېږي او کنه یورس ته دې راول شي د کاذر باندې نشي ستا سال زو کویږه وګهته کې نار نه وو همداساري او پهوږي غاړه به منال من داره کې ګرانه زت مندو نو دته تخفیف بیان ترغیب سره دی نه نځین عملو ول لځي نهاد ول نه ساره ل خبره در ته وکړه بله چې کوم دی درم ف دی درم چې تاخبر سلااس د پلاانو او چلور د موجودینو، نو دا اووسلی ل دپاسېدي د پوخوانو وای د خل دا مساه کوم معرفانه تو وهکو متورو او آیات غالبا دیش په څه ها او دیش په ما نو یو دا و چې ها اگې نخز الہود وادي ما تولي ثم تولات من بعد غال د دو دې پدې خبره دا او درم دویم هیل کې احکام الله دا الله پاک امو کې چل ول کول او دا جوه پسمو یو دا چې حرامه لاله ول په چل او دو د الله په عاکام و تیل ټیل مټال کاو نو د حرامو داللوو د پااره د کار ممسله را وړه د خاي د ورې اسقات مسله را وړه او د ټیل مټال دپاره د غینله یا مورکو منمنت به بخه در بهکو پده به کو ته زمونګ وورېیو سلوورځې پهګورې دا دواړه ل پاک دا الله دالله په اکامو کې اشکال پا دی کی نشتا دی و منگ زکر پیدا کردی دی هغه داوہ چې مدارک لکلی دی چه بمند دی زبح البقر او د قتل النفس کی سوالی اخکالتی ارشوی دی نو دری با پتی پلیتی ویس قتل تم نفسن فتداراتو پییا جلالینو نور و نور و نور و نور و نور و نور و نور و نور اږي دې کې ها دا اخر قصه ان الله يامركم ان تسبه بقره او نورو نورو نور ځو نه سن ها دا اول قصه موږ په جلالان شریف وای په مارتوم بابا نه الله دې مغفور او مرحوم کی ووځو برادر سالمو او څنګه فذي جلالان کې ستا سن ډېر طالبان او قاری زمان چې او اغا سردار اللہ دو دیالایی خم واحدو اغا قاریو ایل دا اعتراضی او کبو مارتون بابا باندې چې مدارک ککی جه دا قتل نفسو دا د البقر منکی سوالی خالتیت شویدی او رتا ویل هاں از لی ها اغا دو چونو ویل هاں اغا اغا چه او کبی نو تدیاو ته وې چې هم چټکې شي وروګ دې تا تا تا تا تا پږي کې بيدتیان کا زمونږ اورونه دې ځتیان هغه ور ور ور ور راو خندل نو اور دې اس پوکا خبره کې مارګریدا نه خرابېږي زمونې بابا کسان او عجیب مارښتا خو ټول سره ناشون عجیب پلان یې سی پلان یې چاغي وخندل مارت چې چی سرغار الله وای چې مذاریق لیکل دي چاغه زمنګ د ایمان څخه هغه د مذب د طرف راغی چې زمنګ د مذب خارې وي چې په من د قدر نفس او د سبل بقر کې صالح کاله تیر شي وي او دا سړې پروتو ژوندیاو مړو څنګه چلو ووینه کاو دا چی شو دا سپیساوہ او اوزاجل علای چې کوم دي دا شافی مصفه دې د دې دې مزهبو سره دې روانه وو تیر خوایي زاخل فال نو دا څنګه څرلې او هاذا اولو قصه هاذا اخر القیه کې صرف اساس بلاغت دي چا اول د کیسه مخه او کې او اخیر د کیسه مخه او مخه کې د رستا کې د بلاغت باي چې څنګه زالو کړو ویلو دا چې پر کې جوړ کېږي او دسیو وو وو, وو. لژ دو بسم او سره یې چې کویل دا هغه چې چې دا هغه چې تراس اړو کړو پاندو نه تعال مولا موږ خو ځللې او کو به مدارک کوئی به ګورو کنا مازه چیز مونږه خټه خو لفقا منځێک په کارې مونږه ننګولې په کارې کوي د جلاليان په کټه وکیو کده مدارک په کټهږي نو قرآن په کارېږي قرآن جوړ شي بیسو مطلب مطلب قال راغلی شوره شوره جلاليان درپ ته تاسو لیک بطیر صوابه چې شوبیا قال کې راس ماتل کابل مزال رالنانو د رشد احمدم سبق وای قران وای دلالین شو په خلک لاقتصادی وایو نه خجیل علم لاړ ته راشه اوله تاسو څومره غلا وسوګان د کیسه وڅغره ماسه مومو مومو والله چې چې هغه پدته ان داسې کړپدې چې ځپونه لبته شو ها او استاد اوسن جواب دی کې مړږه غریب الله وایو الله مخرب دا ول دی د تیو تهواګانې کوم ځ اوستاان چې تونوم باباچ کې سر بابا وران با داداخل خالی ما بازار کې مری چې اولا یو ژوند دی الله دی جوړو خللري شلو کالوناغهم وخت دا زهګل به ق او دد تر من د زمرره وخت نه دی تیر شوي او علت په کې الله پا پرې چې د په خوانو اول عادې ما کړې دو د الله پکام وکې چلولکي د خالي فور د کار شروعکه نارووا او د پر غال <سؤال> لاله کاري و غواچ یوه نه مبود چې د دوی رسوا در سوکه خبات بندې کوی که تا ته چاای چې دا پیر مره مړ کې نه شو مړرکې لاسې نه ورځې چې د اوه معبود دی که دارې دا غواځو دوی مابودو دې لا شنو ورتم تیل مټال تیل مټال تیل مټال ډېر موزه پکې تیراشو او دا يهوډو دا بن اسرائيل ولته موسا مونږ ورټو کې کوي ولزا کژل جاهل خرما هغه ور ول خبره خوشکیاږي زیچ لا خبرو هم پلان یې نست پلان یې نست پلان یې نست پلان یې مالو نست پلان یې خامنه جوړې خپلار چراغون واو اوناند خپل روانه صدا پیغمبر دی والله خلاصېږي چراغون شه چراغون به شي تفکه وکي نهستم رازې چې دا, دا, دا, راز را دا, دا بو او ته و چې دا زړه دا کو ځوان او نه زړه کو ځوان او دا څه وني را له به مصالح سلام خدا رحمت الله ير مصالح سلام به و غوالي له کو یا بزړی یا بزوارې ست رب کو لغوالي لا څور ته چې دا زړه دا کو ځوان دا او به لاړ بیا به له واړه زړه ده ځانه د غه وری نه بقرهتون لاپارې دو را ته بیا به راغئ چې بیا به راغئ بیا به ورته وویل چې هغه نه زړه دهانه ده نه د موستا پلانیا خ نهستري لااک خان نهستري پانې مولاان نهشته لاان نواب نهشتهري اوې چې ټول لاجهمه شو یو میاشت دو په ځین کې تری شوي بیا باشی رتول را جامر شو بیا بیا او تاقیساوکره ویل با خاق <تصفيق> ها گرده علا کچه نزرده او نزوانه ای نزرده او نزوانه ای نزرده او نزوانه ای بیا با با گاته ماشه اللہ سماشه دیش فالا تیر شو ورطبووه ویلی چی رنگ تنگا جا منگ با کار زیاده علو کارو با توری کارو بسمه و دینا مونوانه او تاسو دا پختانوی تفاقه ایداره پختون یتتا تفقه ف نو فرصت نه دی په دې کې چې نو به اتفاق سفر کوي دغه خبره نو به دی چې صالح حالت شي ویلي او به او ځواله چې دا خو پکړه ما را ورېرو نو مرګ کړي په غاړه او په شوت هم هغه یو اړ انکار وکول دا او جادو نوبل اتهام البري پاک ود نامل شیا سوا شاوتی او غم دې ته ما واچا والا چې د د ان انمرریزانانو غلم همدي او چټله او به مونته چې دا انریزانان میم چټې مکم چټ بیا مچ کې او مونږ پ شوي وس قتلل په نف صنفر درات فيها غریب خفه شو دی په فيها فيها باندې په د د فيها کې زې چته واتهه را ژې دی د د نف سره را نهمان مع دی م زکارو تر راجیده به بعضی ها موانسو تر راجیده او دا خیادت د نهوی چې موانس شي مایتا سمیر د موانس ډیر راځي کی ګو سمیر د زکارو تر راجیده چې دې وار خطا کړی وي نو ها په بعضی غوا باندې نو فدار اته وی ها دې وا باندې ځان دې اوله نو فېګی کنه او زه به خپل خبر کوم ذبیل واقعو زکلا ما مخے لگا لگا تاس تو ویل خاستاس تو تپام نو ا ماخے استاس نو او ان شاء الله چوس و متفقم شی تاس رواڑو و اذنت جیناکم و اذنت من آل فرعون بعدیا و اسفرقنا بكم البحر ت و وا اذ وعدنا موسى 40 ليله داوودري واذا اعطينا موسى الكتاب والطور واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم منفسكم بين جور درنگ روست واسقلنا تكلوا هذه القريه دا اذ اذ اذ ذا يل اذنو وایس کاله مسا د کوي نه لا یا مررکم انتاز به بقره لا بله و قتلکوم ننفس صف دا را کوم بیا یا تلاوت چې قیم دتهپز ولېذابي ل ب ق تا تلاوت هم نه ل کی کاخور راو خیسته موسا لا تره شو بل ففضل دی د دی چې يو تحريف هو أفتد ماونا يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم هذا او من عشقان وإذاً لقل لجين آمنوا او منهم أميان ومنهم أميين لا يلمون الكتاب لا مانيا إلا التلاوت لأن الله في كتاب لا يستطيع أن تتلاوت بلحق نور نوري كيف نوري برحمن الرحیم حلقت تکایت رحمان الرحیم و ایدانا مانا ترا معلومی او تغویر امیون لا یعلمون الکتاب ساکاری پدی بیع پدی بیع پدی بیع پدی سل کالا پدی ام دارتی کی زوتا و را زوتا نوردن ایس مانا انداری لا یعلمون الکتاب ایلا مانی عشق الاسلام وی الا التلاوت الا لکاسیب عميه <ممیع> هغه دروغ ورته معلوم دي ژوندګړې ازلې پیرو مزمه اخيدار چانه د بغداد شایدن. با باجامياله نه پويګي دا الله په کتاب صرف په دروغ او پويګي ولا په دیوال باندې سور او را علیکم او خدای دې څنګه میراثه کف دا دروغ وبان ولا اصل کاذرو ویش ته سړی لاس کې نیولاو او درچک ته دې ترپ دا وویل زام چک ته وایي خنامګر په چغرب شه دا دروغ هم نه نه لاله منو کتاب یا له لړګیا څور سره او چې تیارېږي وا څور او ټاکې ورکوم مونږه والتو والتو والتو او سی په ملک او بده جماله وا او چې غوي واري دوه لیسته ته چې بي وي چې تته بوغه دلان دی نه کو را فکراري دا هم چې ته او دا لو پوجره کې ناس او چې رسام درې به وایي دا ایمان دک دلو کرو مغې دا هر چاانهلا ش دا ددي اقلاوه دا دې کارو والله دا د ته مظالې دا سر دا د زیړ مظال د زیړي نه مخکې زی چا جوړه بابانه مخکې او کرامت <متحدث> واغېزل ورک که څنه چللی سخی چې کوم دی روډی ووررکې انسانلی نه مکې ړی د سکولله روډې چوک کوررکې یو مرغانان ل چوکرورتي او دا د مور په خیټه کې ډوډ چاالله ور دا الله نه و الله نه وې اوانچ سره دی او ته ایمان وي وړ نو نو راتهبل کې ده اوکت چې دا ټول خل کار دي کهمال سر تاال مومن لا نهمون کتاب او چالوورمه ډاله مخصین ل جان